Godmorgen og velkommen til Vester Morgennyheder. Det er mandag den 6. februar, og denne morgen starter vi på det kinesiske aktiemarked, som ser rødt. Så skal vi forbi SAS, som en aktieanalysechef mener burde være gået konkurs. Og vi slutter af med en ny dansk fond, som ser potentiale i fire small cap aktier. Du lytter til Vester Morgennyheder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Kinesiske aktier er sendt ud i kraftig nedgang denne morgen. Hang Seng-indekset, som har hjemme i Hong Kong, falder med op til 2,5 procent denne morgen, hvor børshandlen i Asien er skudt i gang. Samtidig falder det kinesiske CSI 300-indeks med over 1,5 procent denne morgen. Det sker efter den amerikanske jobrapport smadrer analytikernes forventninger fredag, hvilket ifølge Bloomberg sætter nervøsitet i investorerne. Nyheden har fået investorerne til at frygte, at, det, at der kan være lange udsigter til en løsere pengepolitik fra den amerikanske centralbank. SAS burde være gået konkurs under coronapandemien, det mener aktieanalyschef. Under coronapandemien valgte Danmark og Sverige at hjælpe det skandinaviske flyselskab gennem krisen. Men aktieanalysechef og luftfartsanalytiker i Sydbank, Jakob Pedersen, så tvivl om, det var den bedste løsning for selskabet. Han siger, Jeg kan ikke forstå, at politikerne ikke kiggede på hinanden og tænkte, nu er det nu. Når der alligevel ikke er trafik, lukker vi SAS ned. Vi lader selskabet gå konkurs, og så genstarter vi det med nye og andre vilkår. En struktur, der er mere simpel og med nogle nye overenskomster og uden kompleksitet, siger Jakob Pedersen til U-Investor. Coronapandemien var tæt på at tage livet af SAS. Det skandinaviske flyselskab stod allerede i en svær situation inden pandemien ifølge aktieanalysechefen, hvilket blandt andet skyldes, at selskabets indtjening var for dårlig og gælden var for høj. Selvom Jakob Pedersen mener, at konkurs havde været den bedste løsning, forstår han godt, hvorfor beslutningen havde været svær for politikerne. Han siger, det er nemt at sidde og sige nu, for under corona reddede man jo alt. Det havde set mærkeligt ud, hvis man lod SAS gå konkurs, men det var i bund og grund det, man skulle have gjort, siger Jakob Pedersen. Han ruser dog den vej, man har valgt at tage selskabet nu i stedet. Den løsning, man har lavet nu, er det absolut bedste alternativ, siger Jakob Pedersen. En lang række mindre selskaber rummer et stort kurspotential. Sådan lyder det fra porteføljeforvalter Ivan Larsen. Han kommer til at stå i spidsen for den nye danske aktiefond St. Petri Europa Small Cap, som introduceres i maj 2023. Ivan Larsen har mere end 20 års erfaring som small cap manager. Fonden går efter at være langsigtet investeret i 30-50 europæiske, europæiske selskaber, som Ivan Larsen vurderer rummer potentialet til at blive vinderaktier. Han siger, der er masser af små og mellemstore aktier, der er kørt meget ned, og hvor der er et potentiale, udtaler Ivan Larsen. Han er med egne ord mindre pessimistisk end mange andre på de økonomiske udsigter. Han skiller sig ud i en tid, hvor analytikere, kommentatorer og investorer i høj grad fokuserer på risikoen for recession. Med et negativt afkast sidste år for det europæiske small cap index på 22,4 procent, var 2022 det dårligste år for europæiske small cap aktier siden 2008, hvor small cap faldt med 51,9 procent. Men efter en lang nedtur er det ofte small cap aktier der kommer stærkt tilbage, det mener Ivan Larsen. Det var således også tilfældet i 2009, hvor, europæiske, hvor det europæiske small cap steg med hele 59,5 procent. Ivan Larsen har valgt at fremhæve fire aktier over for u som han ser potentiale i og selv har investeret i. Det drejer sig om LUVE, der, der er en ledende producent af varmevæksler og coolingudstyr, samt engelske Volution, der producerer ventilationsanlæg. Derudover fremhæver han engelske Learning Technologies Group og tyske Atos Software.